Capitolul 2. Și intrând și în Capernaum, după câteva zile, s-a auzit că este în casă și îndată s-au adunat mulți, încât nu mai era loc nici înaintea ușii și le grăia lor cuvântul. Și au venit la el aducând un slăbănog pe care îl purtau patru patruinși și neputând ei din pricina mulțimii să se apropie de el, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin spărtură au lăsat în jos patul în care zicea slăbănogul. Și văzând Iisus credința lor, i-a zis fiule, iertate îți sunt păcatele tale. Și erau acolo unii dintre cărturari care ședeau și cucetau în inimile lor, pentru ce vorbește acesta astfel, el hulește. Cine poate să ierte păcatele fără numai unul Dumnezeu? Și îndată cunoscând Iisus cu Duhului că așa cugetau ei în sine, le-a zis lor, de ce cugetați acestea în inimile voastre? Ce este mai ușor, a zis iertate sunt păcatele sau a zice, scoală-te, ia-ți patul tău și umblă. Dar ca să știți că puterea are fiul omului, a iertat păcatele pe pământ, a zis lăbănogului, ție zic, scoală-te, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și luându-și patul, a ieșit înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și slăvea pe Dumnezeu zicând, asemenea lucruri n-am văzut niciodată. Și iarăși a ieșit la mare și toată mulțimea venea la el și învăța și trecând a văzut pe Levi al lui Alfeu, șezând la vamă și a zis, urmează-mi, iar el sculându-se l-a urmat. Și când ședea el în casa lui Levi, mulți vame și păcătoși dau la masă cu Iisus și cu cenicii lui, că erau mulți și urmau... Iar cărturare și fariseii, văzându-l că mănâncă împreună cu vameci și, și cu păcătoșii, ziceau către ucenicii lui, De ce mănâncă și bea învățătorul vostru cu vamecii și, și cu păcătoșii? Dar, auzind Iisus, le-a zis, Nu cei sănătoși au nevoie de doctori, ci cei bolnavi, n-au venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pucăință. Ucenicii lui Ioan și ai fariseilor posteau și au venit și au zis lui, De ce ucenicii lui Ioan și ucenicii fariseilor postesc? Iar ucericii tăi nu postesc. Și Iisus le-a zis, pot are prietenii mirelui să postească cât timp este mirele cu ei? Câte vreme au pe mire cu ei nu pot să postească, dar vor veni zile când se va lua mirele de la ei și atunci vor posti în aceste zile. Nimeni nu coase la haina veche petic dintr-o bucată de stofă nouă, iar de nu peticul nou va trage din haina veche și se face o ruptură și mai rea. Nimeni iarăși nu pune vin nou în burdufuri vechi, iar de nu vinul nou sparge burdufurile și vinul se varsă, și burdufrurile se strică încât vinul nou trebuie să fie în burdufuri noi. Și pe când mergeau el într-o sâmbătă prin semănături, ucenicii lui în drumul lor au început să smulgă spice și farisei ziceau, Vezi de ce fac sâmbătă ce nu se cuvine? Și Iisus le-a zis, au nat, niciodată n-ați citit ce a făcut David când a avut nevoie și a flămânzit el și cei ce erau cu el, cum a intrat în casa lui Dumnezeu în zilele lui Abiatar Arhiereul și a mâncat pâinile punerii înainte, pe care nu se cuvenea să le mănânce decât numai preoții și a dat și celor ce erau cu el și le zicea lor, Sâmbăta a fost făcută pentru om, iar nu omul pentru sâmbătă astfel că Fiul omului este dum și al sâmbetei.